Сон зборов його непомітно. Тіло красиве, велике, дуже чисте, простяглося на домашніх простирадлах вільно, по-домашньому. Йому снилася камера. Велика, чиста, домашня, з гратами на вікнах, з фіраночками на гратах, і валька поруч. Власне, чим його хата так уже принципово відрізняється від в'язниці. На першому поверсі всі вікна закартовані. У фігурних кованих гратах дуже красиво. Мур довкола будь-яка тюрма позаздрить. Кінг охороняє. Тюрма? В'язниця? Єдина відмінність. Звідси він може будь-коли піти. Але завжди повертається. Завжди. Бо ж в'язниця. Не відмовився б він у такій в'язниці подрімати. Добу дві. Тільки щоб валька поруч. Валька, знову вона. Гроші віддавати? Ні. Чорт забирай, як усе набридло. Дорога Оксамиту і мережев Як не хочеться прокидатись. Як не хочеться. Просто сил бракує на те, щоб розплющити очі. Щоб знову розпочати цю марутну, нікому не потрібну щоденну роботу. Пити каву, вмиватись, чистити зуби. Наче їм усім не байдуже, чистить вона їх чи ні. Наче хтось посмів би це помітити, чи, боронь Боже, зауважити. Та прокидатися доведеться. Інакше все у цьому місці зупиниться, або майже все. Щось важко перекотилось по ліжку, Знайомим теплом війнуло біля самого обличчя. Відчуває, що прокинулась. Ще очі не розплющила, а вже не спить. І він відчуває. Любий, милий, єдиний, хто по-справжньому думає про неї. Йди до мене, ріж. Тонка рука із довгими, вкритими темно-червоним лаком нігтями ніжно торкнулася вуха міністра двору на ім'я Рішельє. Сам міністр простягнувся на всю довжину свого котячого тіла, недбало зібгавши чорне шовкове простирадло. Йому дозволялось. Йому дозволялося все у цій вишуканій чорно-червоно-золотій кімнаті. Дозволялося навіть бути сірим. Іди до мене, ріш, котяруй моя котяча Розплющила нарешті очі господиня. «Як ти спав?» Кіт моркнув щось у відповідь, потягнувся і пошкрябав передніми лапами простиратло. «Ну, годі, годі, давай прокидатися!» Почувши звук голосу господині, за дверима хтось ожив. Двері нечутно причинились. Нечутно ступаючи, увійшла Оля, покоївка. Поставила тацю на столок поруч із ліжком. Завмерла, чекаючи на розпорядження. Нінель завела цей ритуал не тому, що любила пити каву у ліжку. Скоріше, навіть ні. Вона бачила в якомусь із фільмів про вищий світ щось отаке подібне. Чому б не пити каву в ліжку, якщо є кому подати? Довго шукала покоївку. Щоб не дуже гарно, не кокетливо, щоб скромно, щоб знала своє місце і водночас не була аж занадто тупою щоб грала оцю ранкову виставу без особливого натхнення. Нарешті знайшла. Оля сприймалася за баганки пані із незворушністю й спокоєм, зовсім як у кіно. Єдине, що її могло схвилювати, це підвищення платні. Ванна готова. Ця ранкова репліка обов'язкова в репертуарі кожної покоївки, вимовлена безбарним, Кімнатної температури голосом спонукала Нінель до дії. Спершу потрібно проковтнути пігулки, якісь модні капсули для очистки організму, потім запити їх склянкою води без газу, так, кажуть, корисно, потім випити таки каву, потім ванна, потім сніданок, потім... Власне, те, що відбувалось потім, щодня змінювалось. І найбільше, чого хотілося Нінель, щоб ніхто її не зачіпав щоб оцього потім зовсім не було. Щоб посидіти спокійно вдома, переглянути по телевізору якийсь бабський серіал. Серіал.